eta Atsalde Odei txuguntan gurekin dugu gure guzkia Marko Atsaldeon. <laughs> Eguzke edo, edo, edo Odei potoloa. Zenta, ah, bon. dula guti kusidut uh, interneten badela tresna bat e robota bat uh, bera giten, e giten ditu Odeiak. O odei euh, faltsuak edo ah bon? Bai, bai, bai Zer, nola, sortzen ditu bai... animaleko makina bat e Animaleko makina bat Sortzen ditu odeiak Euria pizteko edo Euria emateko ah, bai. Egia euria gotatzeko untxada da, eh, Enta azkenan euh, be lura Xuntxitzen dugu eta be Ateratzen dira olako aterabide Teknologiko batzu odeiak sortzeko Naturalke ez dira lako sortzen? Uh, Batzutan ele Errabilada arma bat bezala eh. Ba Bye bye, tu es taki chuchet mais nous tu tu vietnamico Garland et euh Sabayagin sous sous tenes à les combats que et tout ce que euh Ah, d'accord. Euh je dis tous une yakin savatsu à carte comme ça. Bah chacun de barco tous Hori baituko gaia ala ere, ez da hola etorri, oh. errobotak aipatzeko gogori, errobotak artean eta arte munduan sartzen baitira, euh, baita erakusketa bat or, Gran Pale, delakoan, y... Gran Pale, eta sautsuzu Gran Pale? Euh, Bakitun den, ez nahi seko lan joan, euh, izan behar nintzen hor bazen... Euh... Erge, tintinen, errakusketa bat, errakusketa bat. Errakusketa mm. bon. bat. Errakusketa bat. Aduan, hemen agertzen denaz, beraz, bada errobota, artistak diren erroboten erakusketa bat? Bidali ah, oui? zen nuen uh, artikuloan, artikuloan, aski bortitza zen, erroboten... Kontra. Uh, kontra edo errobotek egiten zuten kontra. Kontra. Mm. Eta ni xegidan joan naiz ikustet ea errobota batek egiazki pintatzen da aldoen ala ez. Eta atxamandut bat, eta ar kombini.com webgunean atxibaten da hori. Eta lorobo kipenie pintatzen duen errobota. Eta explikatzen du nola tekniko ki errobota batek egiazki marazki bat egiten da aldoen edo pintatzen da aldoen. Ordoen? du? Uh, iduriz uh, ikusten duenak argazki bat atatzen du eta gero programa batek du, uh, konversione bat uh, bexo elektroniko batek atzen du pintzelak eta magotzen du hori ikusten daile industrietan uh, josteko makinekin bai, bai, bai. bai reproduzitzen du galde egiten dioguna egitea hori da ezagetan dena dene bat normalki Programmatua uh, uh, da, beraz, ez da bakarrik funtzionatzen duen pertsonabat bezala. Bai, faltaz ariura da nortaxuna edo uh, ahima. Mm, bai, nortaxuna. Go jokoan ere, izan da nura guti, horako uh, txapelketa bat, uh, go famatu. Fa... Bai, go deitzen joko horta, nor? Goio xakarri bat, izan da orde hagan baten kontra. Mm, Tan orkila bat zizo? Ez daki. Ke... <laughs> <laughs> Bena, bon, norbaitek erraten zuen, euh, programak ez duela xikulan, bon, berba euh, lortu duedo, mm. du edo, ilabaz du, ez da xikulan, falta bat zaiola, zerbait, humanoak duena, mm. da uh, historia, ah, eksperienzia bat. Eh? Ez du inoiz uh, batek ordezkatzen ala uh, pertsonabat? Ala ere, nahiz eta estrategia guzia, kikaxi, ordena batek dena... Oli berezikiko joko handezat artikuloa, fin, kastariak erraten zuen go ezagutzeko ezabakarrik teknikoak edo jakin barda ere mundik datorren go jokoa eta serri zanda funtsesko oñarizko ideia eta ordena gailu batek ez du hori. Obe? Bupi ez dakit, beren... Hora, uh, bestezarbait, etoatzen saitu... Uh, arte eta robotikoa. Mm -hmm. e, atxe batan dira uh, Ikean edo... Blanda uh, batzuetan, margo batzuk... Eta denak dira berdin-berdinak... Eta edo zon Ikean... Atxe batan aldituzu ber... Uh, margoak liliak edo... Uh, uh, gauza abstreituak... Mm -hmm. eh, margoa batzuetan. Oiek... Sego razki trexna egin e, e, e, e, e ditu mm. Eta axeltzen dira eta jendeak errosetzen dira Eta beti, beti, beti problema da, da afer, beti uh, importante da errosleak eh? Artearen industrializazioa da bishkat? Edo... Bai. Edo globalizazio bat, diseinu baten uh, globalizazioa. Ega da, garai batez, uh, denek ber, uh, gifin, edo, ordozak, Hulia. bat ez denek behzakit, kuadroak bazituzten, edo jifin edo olako gauzak, bata olako estilo bat beti uh, xaltzen dena, merke, zure etxea merke uh, dekoratzen helduzu, eta ba, azkenan edozein etxetara joiten zira, eta edozein ez, baina etxe bat zuten xartu Bai, baina Oda Bundoaline Bundoaline bidea, hein, ole, uh, eta ez Greek uh, Archeana da, iles et Roche des Soulalico Ikea eta uh, denda horien Calderac dira la eta ba jende yendere saie gena tsena Berkausa edosain lequan a Da bada estetika baten uh, Gogo hori, eta beraz denda uh, dendaurek xaltzen balin badu, berdintzaie, besti. Bai. Be, Iduitzen zait, kasik uh, dela pertsona batzuei bakarrik uh, posibilitate hori emaiten zaiela, uh, besti etaz desberdintzea, artean adibidez, uh -huh. edo mubileak erosiz, uh, dirua dutennek posible dutela askenean desberdintzea eta privilegio bat dela. Ah, bai, bai. Dirua dutenen privilegio bat? Pribilegio bat da, da. Bae, bae, <gibitra> bai, bai, ouais. beti izan da hola, diru dutenek uh, gehiot dute. Baina ez dakitea uh, balio duen dirua asko emaditea uh, gauza uh, originala ukeiteok. Zut uste ere, zes, zes, zes, zes. Posible duzu, ema yusera joita? Kujocha izan behar da, eta ez bakarrik denda hondietala joan. Bide ez bayonan joaten bainoak batzuk, gauza merke batzutan, bon, bat bat dilupizkat eman beharra. Baina bon, bayonan edo badila margo dendak edo galeriaak, nun atse maten alditu zuzu gaoza originalak, eta... Uh... Ezain kario eraz... Ez, ez, ez, berda, izan. Kurioxai izan, eta nahi badazinez, zerbait uh, artistikoa edo xartuzure uh, etxean, uh, dirupizka bat emanez, posible dela? Batzutan ere, joaten da, alzira uh, denda ondi etarat, edo Ikea, edo uh, beste, beste etarator, Eta ideiak hartu, bai. eta zuk etxan dituzun egin, e, egin. Mm. edo haetz, kukushu merkaturatu joan, eta erroesi, eta zuk montatu. Bai, hala. bai. bai. Barra bai. denbora, kurio saizan, eta, hola. Denbora? Denbora, bai. Egia. Be, bai, berda, bai, denbora, gero, uh, muble bat, zahar bat erostean bat duzu, berriz uh, zure maneran egiteko, uh, baina balio du, ezkenan, uh, gero, beste e, simbolika bat hartzen du, ere, eskiduzu bai, bai, bai, muble horrek, bai. edo berrizkura atu duzuna, eta, uh -huh. eta... E robotak, e, erdi orten, ekiada, errobotetik abiatu ginela, e, estetika aldetik zer diuzu errobota batek egiten duen... E, Ah Théobrasenta aipatu dugu berriz producitzen dutena, akit uh, ilu dibatte ya Dani Cordina gaiwan charto baina badila batzu improvischaketan ere haridilenak bai ba nikes taki uh, ditut beg dira improvisazioak bai enfin ça gite euh gustan batekin eta belak Beli bustanarekin edo bakoitzenduen ah, bai. duerarik. Sí. Oda efekto bat. Ai ah, be. Gehiegu bai, gehiegu galdetai zango sen, isanguru zateke, eh, artean eta gure bizian eta zeikasen lur duen uh, arteak ekartzen duen munduan. Hala. Ba, Azkenean da bon, artean bada historia luze bat eta be, be ardira beti gauza berriak kari, arte modernoan garaikidean ikidean, eta batzuak errobotak hartu dituzte, era erabili, eta horrekin performantziak egin, eta bila. Zaten errobotak balio dira e, artean, azen behar dugu musikan, asko errabilea da errobota, elektronika, Eta, baliudu, da investigazioan uh, bide bat, huli e? Eh? Bai, hala, zargaitik ez errabili uh, errobota. Zuka beste manera bateko errobota erabiltzen duzu di ezt, ortena gailu bat? Bai, bai, bai, nik erabiltzen dut uh, Wacom main grafiko bat, baina, ezken finan, uh, in, in du marrasten, uh, aldatzen dena bakarik da teknika, uh, hala, ben bon, Nik ez diot horren uh, gailuari usten uh, uh, marazkia egiten. Voilà. Mm. Nik marazkia egiten dut. Erobotak bai zergatik ez bainan bon? <gülüyor> Hori eh, erantzun filosofikko polita da ez? Uh, bai eta ea nork firmatzen duen. Erobota batek uh, markoatzen du edarik. Uh, izenpetzen? Nork izenpetzen duen. Erobota edo uh, programa egileak edo. Artishtak. Artishtak. Ben Ea bon. baliuduen bat, zede, bat zuten ere uh, uh, isen petzea. Uh -huh. Badugu hor uh, badut uh, adibide bat nafaroularen egunaren uh, askena ficha, uh -huh. sumetak egina. Uh, e bai. Erran bai da Bai. Zenta uh, margoa eko xita. Zeta uh, Eta petua. Zeta <laughs> isen petua. Ea nor, e robotabatek eginduen edo... Mm. Hori, iduriz sumetarentzate bada zerbait gibilean, ez izenpetziaren aldeko uh teoria bat edo azkenean uh, ba, nahi bat uh, ez izenpetzeaz behinan ezakik gugiek hortaz, behinan ezakik gugiek bon, eh, uh, aldi bat entzat behar behar gai bat izaiten alda zergatik obra bat izenpetu zuka direz Marko beti izenpetzen duzu marrazki bat izen un, izen bai usulari. eta horretzen iz uh, tipianin zelarik uh, norbatek erantzidan Marko izenpetu handiago Ah bon? Bai Eta beti maten dut ene, duela, goita, goita marorte <coughs> e maten ditut, ba, ikzen pedurak haska hundiak ene marazkeetan beti. Markatu zeitu? Bai, Bai Mais... zentan bait zure izena ezagunarrazi esag, behar dut duzu eta zardaz zure karta euh, baliugarriena mm. egiten dut duzu marazkea. Ah, ah, eta jakin eh? arrazteko bai norsiren. Eta baduzu... Euh... Izen hor debat, dakit uh, Marko, Marko ados, badaki gustu zarela. Beste marraski mota batzu egiten dituzu beste izen baten gibelean <laughs> gordetudik. Lehen banuen EMA. EMA? H-E-M-E-A. Ados. m -A, Mark Amsbach, en egezko izena. Ados. Lehen banuen Morisset. Morisset. Da, so. Morisset, huli lagun uh, batekin nuena asmatua schme tuait ta galgaikin marasquin nouvelle encore elle est sympa ce mm. nouvel a chicco mérite ricin a chicco ba uh, uh, ah, la, <rire> bon. absurde l'ain basen cochoufflette cochoufflette cochoufflette ben il durit bakizu ufatzen duzuen duzun très ça ah ouais là copeste et tout absurde absurde à Ha ah baii <rire> bat euh, Yves Levek Yves Levek Yves Levek Baei Olli da euh, Bon, quand on euh, a dit Bein bat Ta Lien de bat Souk D'où era Angou orte Yves Levek Ha baii Le journal du Pays Basque Egun euh, Kadia Bigatzen d'où Oroch Kompon ah oui. Oroch Pannik Et préparat Et la prépara s'en, euh, Lituain, et sen euh, Yves Levek ah Gero bai nik izena ematen dut beti emarko, baina batzutan ez dut nik datak ematen, urtea ez dut ematen. Ah, zentagia da aurira gertzen nela, zenako zuzu ematen? Batzutan, ez markazkia ez margatua izateko uh, garrit batean. Mm -hmm. e batzutan, nire garrit egin ditelte uh, mm -hmm. data ematen. Ezen petzea bai, ola, edo ez. <laughs> Dat iz de quoi je tienne. La physique, oui. Borre, beroki mo katuko dogu gorko, Marco, ça me pousse. Ça me pousse. Je